Ba, azke kintza, ba, taldeko, eh, Xabier dugu telefonoaren beste muturrean, kexo Xabier arratzalde hon. Opa, oto, aldeo, bai. Bueno, Año. antzete erratean haipatu izan genuen, aurten ere, Año. ba, azke kintza, e, taldetik, kudala honetan, Anibalean, e, ba, defentsarako, hor kanpaina baitare, e, ba, martxan e, jarriko zenutela, uh -huh. eta sanbarra dugu, bueno, ba, bai errenderi, Herriteria orrietan bertako ba eta bestako mitarekin, eh, izandako bilkurak bere emaitzak izan dutela, es, emaitza positiboak izan dutela legia. Abai, ba, bai, ba, kanpaina aurreko urtean eginon, festa ospatu nieman la kaskato izenpean, eta gure elburuasan, besta feste festa eredu bat alarikatzea. Festa eredu bat nun animalien eskubidekatzia bertsatoko eta festu eredo etikoaten bila eh, abietoko genian. Eta hori hasi ginen, kopainoan egin aurreko urtian, bat protestak entabar. eta bat. Eta urte bai horretan, errenta horretan, ba, jai bat zordekin bildu ginen, eriko txekin, txekin eta eztabaida batzun ondorioz, ba, erabakizun jai bat zordeak, dela, eragile, eta mugimendu, zelkarte politiko zutatuko talde bat, ba, erabakizan, mm, idide ma, horpizkautuko zela, gizon, tamakume problematik. Hor izan txan, ez tabaia eta horren amantzana. Bez ez tabaia zantzana, baita ere, ba, zurra muturaren gaia, oda zurra muturra eguna gutxitu, e, ezta, ezabatu, hor eta bar. Eta hor, ez tabaida batean zantzana baita, eta alak izan, ba, aurten mantenduko zela. Baina hori da, bisialgur eurren urteako erronkare bai. Bueno, barat... Da, alternatiba badagoela eragusteko, antolatu genuen, tozna bat zordetik, zerbait txosna bat ez hartu ginean, ez bakarri jaibat ordean, baita txosna bat ordean, antolatu zantxosna bat ordeatik, bola erraldoiaren entzierroa, horbetan, errenta ja horretan, bola erraldoi bat ingenuen mazke gintzatik, eta, eta entzierro moduko bat ingenuen, bauri, bola erraldoi bat ekin, handi ba, maririk ere beli gabe. Esan barra dugu, bueno, ba, haipatu ek, ekimen, guzti horiek, arrakasta izan dutela, eta ez dela inolazere erreza, eh, ba... Besta orrelako beste besteetan ba e, hauek gau, gauzatzea ikusi mm -hmm. izan ditugu bai bueno, ba, Bola Erraldoiaren entzirraren irudiak mm -hmm. eta bueno, parte hartzea bikaina izan da, ez? lehenik beste. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. oso oso posibila da. baita ikusi e, gure ustez erekutzi ondo pasatzea eta alimendi Eskubilek arrespetatzea ba bateragarri da la guztiz, ez. Eta horrtik gauzo posibila da. Ta zu etorros ondio dio diozun E, tradizioi galdazik oso zaila da. Azkinean tradizioak ba, tradizioa, ba denboran poderioa zitarartzen dute ez. Eta, gara inertzia batekin aurre jarraitzen dute etengabe, ba, baino. gure debatea guk plantetuna egen dut debateazan, azkinean, ekintza bat etengabe errepikatu dena hori da tradizioa, baina ekinza hori ez zertan justu ezan. Noska, noska eta hori zan pixka guk plantetua egen dut debatea, eta bat besta honen onarria ja, da hon galdera ez, ba etikoa da animaliak erabiltzea pesatetan desandian bereskua ta gureentzu ez erantzuna da nian eta ez eset, eta ba horra hortan animaliak ba ez erabiltzeko eta animaliak askatzeko bueno e, aurreko urtean baitaren, bueno kanpaina hau beste herri batzuetan saulduzen uten e, aldar, aldarrikapen gisa ez dakit e, bueno bai herrenderiako esperientzia ba kontuan hartuta posible dela lekutiz e, aurrekoten uh -huh. duzu batez dakit e, aukera badaudela beste herri bat batean edo beste herri batzuetan horrako probosamen bat aurrera er, eramateko. Mm, mm. Ba, egu, mm, gu gau ziur gaudu de, behietz. Ziur gaudu denboran poderioz, ba, lan eta borrok den ondorioz, amaitzak ba, maitzaketorriko diala eta animari donpestak bizkanaka ba, e, aldatzen dardezak estu gongo diala ez. Haibidez, horere eta nindako lana, haibat hor dian, nahi deu pixeat ere du hori estrapolatu beste herri guztieta. Eta herri, guztitan, eta, de, ba, eta, bildu, eta herri guztitan, bauteletxiakin, eta jaibatzorriak inbildu, eta herri mailean, ez da behar hori eraman, eta herri mailean erabaki, bai ez dira nahi, animalien opestara gaio, ez? Eta horregatik, zuen perrezgarri joten dugu, bai, herriko jendea, herri bakueteko jendea implikatu da din, bai, festa ere du aldateko, bai, berekaguz, edo bai, ba, azkik enten eskutik, jai ba, jaibatzoran zartu, eta festak, bai, aldatzeko. Hori da, hori da, gura postua, Ba, izango da, udara gomaituta, hori izango da gude, gure estrategia uhum. Hor Xabier, baitare e, bueno, azpimarratu beharko genuke, hor e, txotna gunean errenterian, errenterianen errenterio ba, bestetan, bueno, ba, baitare apostoain zenutela bueno, ba, janari e, veganoaren alde eta, eta horrek baitare bueno, ba, inkluso herribazkarian bueno, ba, bere harrakazte izan zuen ez da? Bai, arrazo polita izan eta guretzako oso posberria da ze veganismoa da, mm, no guretzako, eh, animaliak ezpetatzen dituen, ba, biziera bakarra ez, da bakarrik elikatzeko era batez, bizitzeko era bata. Eta lortzen dugu mm, veganismoa da la berreko zerbait herri guztitan, ta batez ere festetan eta kasu honetan, ba hori, so, diozun bezela, ba herri baskarean alternativa veganua eskaini zaian. Txosneta amaita, bueno, ba, hamburguesa eta durun veganuak izan genitun. Pintxopote egin, veganu izan zen amaita. Euskal gunian aukera veganu jarri zuten, haikakoak. Eta bon, ikusten dugu, ba, veganismoak, ba, mm, e, oin, oinarrismo, ziur zartu dala, ez, festetan. Horreteko festetan, pauso ziurre zartu dala, eta harrera da izan dula, eta ari ezan hau zoporzea, espero dugu... Pizkanaka jende gehiu animatzea began izaten, kusten dugu golaka atorren bajar mm, da politiko bat dala, baina pizkatazkatu nahi dugu, eta alik eta jende gehiu began izaten. Hmm. Bueno, bocatzeko Javier, eh bueno, emendike, bueno udaran eh besta asko gelditzen dira, alde batetik bai egia da, bueno, iriburuetako bestak eh hor ditugula, baina errechikietan baitare bestak izango ditugu datosen asteetan deialdi bat, Vai. bueno, santsibilizazio hori baitare, bueno, zabaltzeko moduan zeneko deialdia eingo zenuten. Jendeari orokorrean. Bai, bueno, hemen dik mm, udea bukatu erte, ziurrenik agian abuztu amai da, baina ez dugu joango beste besta behal direk ibiliko ibileko garelako buru tabelari lan nian, donostiko txosna, nizango dugula orten debaia zena guzilean, eta, bueno, ba, animatzen dugu guztia etxosna da, eta baita ere, ama bila natura dugu dugu den, tortila batatare gano txabelketa da, eta ziorenik beste kon, mm, Beste protesta edo beste kontentziazio ekintzare bat batingo dugu, ba, ura Eta, tausi, animatzen dugu gandiat parte ertera. Eta bai, urren gurtian, aztengan ean erri-zerri, ba, jaibatzorretan zarteko alde gaino hortan, ba, animatzen dugu mundu guztia. Mm -hmm. Ba, animaleakiko, animalean eskubideakiko, miskat, kontentzia hori duna, ba, gurekin erremanetan jartzea, eta animalean alde bala Hori da. Eh? Eta gogoratzea, pertsona bako izaren gan, eh? da gola baitare eh, bueno, ba, horrelako egura batena horrean mm -hmm. ba, eseskoa eh, bueno, eh, esatea eta baitare mm -hmm. animaleen eh, defentsan bueno, ba, posizionamendu bat edukitzea. Ez noski, noski, aski gintza, ikusi dezazuz egin priadan, bi pertsona izan genian, jai bat beldu behir du genianak. Eta bi pertsonaak estaboya ditu genon, eta bi pertsonaekin lortu fundan azken jaibatzorriak erabakila ertuia eh, idema alde bat aguztoko. Eta ez da azkegintzaren bakarrik ditu abakarrik, azkegintzak zerbait dintu hor, baina azkenean herri guztian joan. Gara behin hau dugu, bada, zut bezala norbaitek ezen berdu ez ez. Ba, Rosaparksek park, bezala mm, autobusean norbaitek ezen berdu ezetz, ezen. ez ez gauza galdatzen ba, hasi gait ezen. tradizioak aurrea, aurre doaz tegin erdziaz eta, eta eta hori galditzeik. Bosongi Xabier, guzti horrekin gelditzen gara eskermila eh, kurean izatagatik gaurkoan. Zuri, eskarriazko.